Nga adi i bën hatimi radi Allahu anhu, për cilet Isha të i dërguar i Allahut a lehi selam Kër erdhen të ka i dy bura Njërë janë kohen nga vëbekëtësia E tjetëri nga vjedhësit I dërguar i Allahut tha Sa u përket vjedhësve Do të kaloj një kohë shkurter Dërsa karvanit do të jetë në gjendjet të dal Nga hireja e të shkoj deri në mek Pa u friksuar nga askush pos Allahut Dërsa sa i përket vëbekëtësisë Nuk do të vi dita gjukimit para se ta mando njëri për jush pasurin e vet dhe të shëtis për t'ja dhën dikujt por nuk do t'gjej asë kënd që do t'ja kishte pranuar Pastaj ju do t'pareqiteni para Allahut duke mos pasur asë perde e asë për këthyes me Zotit dhe jush Allahut do të thot a nuk të dërgova lajmetarë që të kumtoj mesajin do të përgjigjet po a nuk të dhash pasuri dhe shumë mirësi do të thot po Pastaj I pyve të uri do të shikoj në të djathë, për nuk do të shoha zgjë po zjarit, do të shoha edhe në të majtë, për nuk do të shoha zgjë po zjarit. Pra, se cili prejush le të ambroj vetën e ti prej zjarit, duke bërë mirësi, qoftë edhe me një gjusë me hurme, e nëse nuk e ka këtë mundësi, atë herë me një fjalë të mirë. Transmeton, Buhariu dhe Muslimi Këto hadithe mundësohen nga gjamiambret.com